Ya ayuhan Nasi, tetapu Rabbu kamu, yang telah mencipta kamu dari satu nafsu, dan mencipta daripadanya suaminya, dan dari mereka ada banyak lelaki dan wanita. Tetapu Allah, yang bertanya-tanya tentang Nabi dan orang-orang yang beriman. Inilah Allah yang menjadi penjaga kamu. Ya ومن يتّبع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما بعد saudara-saudara muslimin wasteman hari yang syarudin ikhwati fillah muslimin musliman innii rahmatii masih lagi bincangkan ayat 12 hingga berikutnya surah safat iaitu yang memberikan penekanan kepada perkara-perkara aqidah perkara-perkara yang tidak nampak dari sudut ilmu ni panggil sebagai dan inilah salah satu merupakan maqasid al-Quran tema Al-Quranul Karim iaitu menekankan tarsikh menekankan memberi kefahaman penegasan kepada perkara-perkara bersifat akidah untuk difahami Dan Dalam ayat ke-12 Allah berfirman a'udzu billahi minasyaitanir rajim bal ajib tawayskharun wa idza dhukru la yadhkurun wa idza ra'aw ayatan yastaskharun wa qalu in hadza illa sihrun mubin Aidhā mitnā wa kunnā turāban wa 'iẓāman a inna al-awwalūn qulnā am antum dākhirūn fa innamā hiya zajratun wāḥidatun fa idhā hum yanẓurūn asallakallāhu al bahkan kamu menjadi hairan terhadap keingkaran mereka dan mereka menghinakan kamu dan nabila diberi pelajaran mereka tidak mau menyatinya dan nabila mereka melihat Suatu tanda kebesaran Allah mereka menghinakan dan mereka berkata ini tidak lain hanyalah syair nyata Apakah bila kami telah mati dan telah menjadi tanah Serta menjadi tulang merulang Apakah benar-benar kami akan dibangkitkan kembali Dan apakah bapa-bapa kami yang telah terdahulu Akan dibangkitkan pula Katakanlah, ya Dan kamu akan dihina Maka sungguhnya kebangkitan itu hanya satu teriakan sahaja Maka tiba-tiba mereka melihatnya Maksud-maksud-maksud Ada kiraat yang baca Ajib tu tu, Ajib tu artinya Allah SWT menjadi hairan Jadi bacaannya ini oleh dua orang imam Iaitu Hamzah dan juga Al kisai Hakikatnya seperti yang kita sentuh dengan kuliah terdahulu Allah SWT tidak mungkin hairan Kerana dengan bacaan tersebut mengisyaratkan betapa sikap kaum musyrikin ini Menimbulkan rasa hairan Sehingga siapa pun bila mengetahuinya pasti hairan Ini yang Allah SWT nak kita faham Kalau kira-kira itu ajib betul dari surat lain memanglah ditemui banyak ayat dan juga hadis Yang menggambarkan Allah dengan kata-kata yang serupa dengan makhluk Dulu kita pernah bincangkan sedikit Bagaimana Quran menyentuh tentang tangan Menyebut bersemayam di atas singgah sana Dan salah tahar yang lalu Dan lain-lain lagi Tuan-tuan jangan salah faham tuan-tuan ya Sebab ini ramai yang suka menimbulkan fitnah Orang cakap lain-lain pula yang disebutnya Jadi dalam hadis ini Sulphuralah dengan apa yang pernah kita bincangkan dahulu Maha Suci Allah Subhanahu Wa Taala laisa kamithlihi syai' wa Allah tidak sama dengan makhluknya tuan-tuan. Menyentuh perkara yang lanjut ramai golongan yang nadinya ada penyakit suka untuk menimbulkan fitnah. Jadi Maha Suci Allah Subhanahu Wa Taala daripada sama dengan manusia. Tak boleh dia samakan dengan manusia. Allah Subhanahu Wa Taala laisa kamithlihi syai'. Allah tidak sama dengan manusia langsung. Cuma digambarkan perkataan-perkataan yang menepati sifat manusia Contohnya macam tertawa Berjalan Berlari Begitu juga kalaulah kiraan ni ajib tu menunjuk kepada Allah mahasairan Dulu dalam hadis yang terdahulu kita telah bincang Allah mahasairan terhadap dua orang hambanya Seorang bunuh seorang Yang seorang kafir bunuh yang muslim Yang muslim masuk syurga karena mati syahid Yang kafir tu masuk syurga juga akhirnya Mengapa? Kerana kemudian dia masuk Islam Bertawat atas dosa-dosanya Dosanya tidak lagi oleh Allah Dia masuk dalam syurga juga Kerana matinya mati syahid Macam kawan yang pernah dibunuh dahulu Jadi Allah menghasilkan Jadi kata-kata macam ni Fe'il-fe'il macam ni Verb yang seperti ini, tuan-tuan diperlukan supaya manusia dapat mengenal sifat Allah Dengan menggunakan cara yang mudah bagi manusia Kerana Quran ni bukan turun untuk profesor saja, Dia turun untuk orang awam Orang yang tak berpendidikan tinggi pun perlu untuk memahami Kerana manusia ni, walaupun hebat macam mana pun Tak dapat lepas dari unsur-unsur yang dikenali dalam hidup dia Yang terlukis dalam fikiran dia Imaginasi dia atau pengalaman-pengalaman dia Jadi dari sini Allah SWT diperkenalkan oleh Quran dan Sunnah Diperkenalkan dengan cara yang dapat difahami oleh manusia Kerana Quran itu turun untuk manusia Sebab manusia dapat berinteraksi dengannya dapat timur rasa kagum, rasa takut, rasa cinta sesuai dengan kefahaman terhadap kehidupan yang dilihat. Ya qad tilum sim siman ilal haqti dan nikasi al Jadi walaupun ayat ni kalau sebut ajib betul merujuk pada Allah, hai menyenasi apa saja pun yang terlukis dalam fikiran kita, Allah Subhanahuwataala khilaf dzalik. Allah tidak sama dengan apa yang tergambar itu tuan-tuan. Tuan-tuan boleh baca perkara ini dalam kolom akidah seperti ini sentuh oleh Ustaz Muhammad Nizam bin Abdul Kadir. Kerap Untuk kita faham isu-isu akidah ini dalam penegatan semasa. Dalam pendekatan yang mudahkan untuk kita faham Kuliah lalu kita ada sentuh berkenaan dengan sifat ujub Yang kena dihakis, dihilangkan daripada diri Kerana dah wujudnya dalam diri menyebabkan diri kita ni tuan-tuan dimulai ke bersikap dengan sifat syaitan. Kita rasa kita hebat Jadi, perkara ni timbul kerana Golongan yang kita bincangkan kuliah terdahulu bagi contohnya pada hujung surah al-kahfi wahum yahasabuna annahum yuhsinuna sun'a dalam surah al-hasyr wadhannu annahum mani'atuhum husnu minallahi fa'atahumullahu min haythilam yahtasib. Wajib ni kerana perbuatan mereka sendiri. Kalau ada wajib tadi kita ni tuan-tuan marilah sama-sama kita buang tuan-tuan. Bertawakal -tuan. banyak pada Allah Subhanahuwataala kerana ia akan menggugurkan semua amalan yang kita buat. Lihat dalam hadis bila Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda salatun muhlikat shuhul muta wa huwa dan Hadis dari Abu Syekh ni Tiga perkara akan merosak ke manusia Iaitulah Kedekut yang diikuti sangat Hawa nafsu yang dituruti Dan rasa kagum seseorang itu pada dirinya sendiri Terus, Sebab Ibn Masud pun berkata Kebenasaan tu terletak pada dua perkara Putus asa daripada Rahmat Allah dan yang kedua unjub. Jadi kalau kita mengulas Melihat kenyataan Ibn Masud Ini Dua perkara ni memang membinasakan Kerana kebahagiaan ni tu tidak mungkin dapat dicapai dengan sifat malas Ia dilakukan dengan bersungguh-sungguh Jangan rasa putus asa daripada rahmat Allah SWT Taklah kita jauhkan diri kita daripada sifat Rasa malas, rasa putus asa Rasa kagum dengan apa yang ada Apa yang telah kita buat Allah ingin akan lebih jelas lagi yang surat An najm kalau kita perhatikan tuan-tuan fala tu zaku anfusakum janganlah kamu memuji-muji diri kamu jangan kita menyangkakan bahu diri kita ini sudah pun suci dan bersih daripada kesalahan sebab dengan sakaan yang tersilap ini tuan-tuan akan menimbulkan di kita rasa ujub rasa kagum pada diri sendiri yang akan menghapuskan segala niat untuk berbaik Ketahuilah tuan-tuan, keburukan sifat ujub ini banyak sangat Ujub ni adalah benih kepada sombong Ujub ini melahirkan, takabur Sedangkan takabur ni begitu banyak, bahayanya Kalau berkaitan dengan Allah SWT, tuan-tuan Ujub ini menyebabkan seorang itu merasa lupa Terhadap dosa-dosa yang lalu Dan kemudian menyebabkan dia makin lalai, tidak mengindahkan. Tak memperhatikan kepada akibat buruk Perkara yang dilakukan itu Sebab dia merasakan Dia tidak akan dihukum oleh Allah Subhanahu SWT Kerana dia hebat Mungkin juga dia merasakan Dosanya akan diampunkan oleh Allah Kalau Unjuk ni berkaitan dengan amal salih Boleh tuan-tuan Dia akan menyebabkan seorang itu beranggapan bahawa besar pahala yang akan diterima olehnya dia mengharap amalan dia dia menduga seolah-olah macam Allah confirm terima amalannya itu dia melakukan satu amalan dianggap dah berkualiti tinggi sangatlah tu mesti diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala jadi bila seorang ni ditimpa penyakit ujub tuan-tuan dan perkataan yang sedang kita pelajari ni bal ajib tawaya skurun ujub kalau daripada orang kafir membahayakannya apatah lagi kalau dia seorang muslim sebenarnya orang yang kena ujub ni tuan-tuan orang telah tertipu dengan dirinya sendiri dia yakin bahawa apa yang datang daripada dirinya sangat hebat dan agung dia yakin dia akan diselamatkan daripada seksa Allah Subhanahu SWT dia nak orang puji dia nak orang sanjung dia nak anggap supaya orang menjadikan dia sebagai contoh akibat-akibat buruk ni kata Imam Ghazali kepada penyakit ujub ni tuan-tuan yang pertama dia tak suka mencari ilmu kerana dia mengasakan dia sudah pandai Yang ujub ni kalau berlaku pada seorang ustaz Membahaya, apatah lagi kepada orang jahil Dia anggap dia bijak sangat Dia belajar urusan dunia dia, master Dia sangat tinggi ilmu Urusan dunia dia, professionalism dia Profesional, ilmu profesional dia Tapi dia menganggap mengagam, pula Quran Mereka boleh faham ikut silogik akal dia Orang ujub ni juga tuan-tuan Dia tak suka bincang dengan orang lain Dia tak suka nak dengar pandangan orang lain Karena kalau dia dengar nanti dia kena setuju Sedangkan dia beranggapan bahawa Dia lah yang patut menjadi perdomaan atau bimbingan kepada orang lain Yang ketiga, petunjuk dia, tanda dia, indikator dia Kalau dia ujub di dalam diri, tuan-tuan, dia mulai aslian Dia ni akan merasa malu nak bertanya kepada orang Kerana kalau bertanya kepada orang, dia nampaklah macam dirinya bodoh Sedangkan dia memang bodoh, tapi dia beranggapan dia pandai Ini bahasa yang Imam Ghazali gunakan dalam Al-Hummedin Orang yang wujud ni juga akan mengutamakan dirinya sendiri tak akan fikir kepentingan orang lain Dia akan memutuskan segala keputusan Dengan fikirannya sendiri Dia berlagak macam diktator, Memaksa kemahuannya kepada orang lain Untuk laksanakan. Kalau dia beri kepercayaan untuk laksanakan satu tugasan Kemudian Dia gagal melaksanakan Dia akan melemparkan kesalahan kepada orang lain Kepada pembantu-pembantunya Kepada siapa sahaja yang dapat dikambing hitamkan Masya Allah Imam Ghazali bercerita ni tuan-tuan Memang padan dengan diri kita sendiri Tak ada seorang pun pada kita yang selamat dari penyakit ni tuan-tuan Janganlah kita menderita jadi mengatakan ujub ni Ditujukan kepada golongan tertentu Tak, diri kita sendiri Kata Imam Ghazali lagi orang yang tiba ujub ni kadang-kadang melampaui batas Dari akalnya yang sihat Satu yang salah pun dia enggak betul Dia gembira kalau sesuatu rancangannya itu dipopularkan orang Dicerita pada orang Dikatakan bahawa dia ideanya Bahkan kalau orang yang bawa pandangan lain Dan pandangan itu berjaya akan ditindas habis-habisan Ada keburukan satu lagi Yang disebut oleh Imam Ghazali dan Yang paling merosakkan Seorang itu bila ujub ni menimpanya Dia rasa dia tak perlu Dah menambah amal kebaikannya Kerana dia beranggapan Dia tentulah termasuk di kalangan ahli syurga Jadi tak perlu lagi untuk dia menambahkan amal soleh, kena mudaiilah apa yang ada kerana ini mesti Allah SWT Subhanahuwataala terima. Jadi tuan-tuan rawatan penyakit ujub ni bila kita bincangkan dia mengenai diri kita sendiri bukannya kepada sesiapa pun. Toba liman syaratu uyubuhu an yubinnas. Langkah hebatnya bagi orang yang sentiasa memikirkan tentang, tentang kekurangan dirinya daripada mencari-cari ke kekurangan orang lain. Jadi rawatan kepada Kejahilan ini tuan-tuan Sifat ujub ni Kalaulah Ujub itu timbul kerana kita merasakan diri kita tampan Diri kita cantik sangat bagi orang, -orang perempuan Kuat sangat Keturunan kita mulia Kekayaan kita mengatasi orang lain Maknanya tuan-tuan Sebenarnya kita bersikap ujub Terhadap satu benda yang bukan hak kita sendiri Cuba fikirkan begitu Kena ingat Semuanya merupakan limpahan nikmat Allah subhanahuwataala. Kita cantik, kenapa Allah bagi kan? Kita tampan, Allah yang bagi Kita kuat, Allah bagi kesihatan itu Kita kaya, Allah juga yang manurakan kayaan itu Justru? Daripada kita bersifat Unjuk ni, baiklah kita berterima kasih Bersyukur kepada Allah subhanahuwataala atas nikmat yang besar itu Dan kita mesti bersyukur Bahawa sebenarnya kita ni tak berhak dapat Tapi Allah telah beri keutamaan Bagi dengan orang lain Maka dengan sebab itu banyaklah bersyukur kepada Allah Subhanahu SWT. Jadi pangkal sifat ujub ni tuan-tuan merupakan kejahilan sebenarnya. Kalau lah kita merasakan kita ni hebat, ilmu kita tinggi, ilmu tuan nugerak Allah Subhanahu SWT. Allah SWT boleh tarik dalam sekelip mata. Kalau Allah SWT mengkendaki seorang itu ditimpa sebagai contohnya penyakit yang menyebabkan ingatannya hilang. Jadi orang gila seperti yang kita lihat berjalan, berfikir seperti itu, malai untuk menyebabkan kita masuk insaf. Sebenarnya akal yang hebat yang Allah berikan ini bukanlah untuk dibangga-banggakan, ditunjuk-tunjuk dan memperlekihkan orang lain, tetapi sebenarnya untuk bersyukur kepada Allah dan menyalurkannya kepada perkara yang mendatangkan kebaikan kepada orang lain, kepada diri kita dan kepada orang lain. Bukan untuk menunjukkannya, menunjuk sehingga menganggap segala yang ada orang itu remeh-temeh, maka ini merupakan satu sikap yang membahayakan. Renungilah tuan-tuan dan ibu-ibu sekalian. Renungilah Yaitu, nabi pernah bersabda maminkum min ahdin yunajjihi a'maluhu amalu qalu wal rasulullah qala wal nabi pernah bersabda tak ada seorang pun kita ni yang selamat dengan selain amalannya para sahabat mendengar perkara ni mereka bertanya kepada nabi nabi pun termasuk sekali ke jawab nabi ya aku pun sekali jadi menyedari hakikat ni tuan-tuan dan -tuan, rakan kita bincangkan lanjut pada kuliah akan datang biarlah kita memahami ujub ni dengan mendalam supaya jangan menimpa di kita apa ramai di kalangan alim ulama yang memiliki ilmu yang tinggi tetapi akhirnya timbul ujub, maka rusaklah dari tengah jalan pengorbanan yang tidak lagi dihitung oleh Allah SWT bahayanya penyakit ujub ini tuan-tuan kerana sudah tiada ikhlas padanya. kita akan pelajari sifat ini untuk menghindarinya pada kuliah yang akan datang Allahumma'alam wa sallallahu ala muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam alamin wa fiikum Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh